Іван Франко, Хлібороб. Гей, хто на світі кращу долю має, Як той, що плугом святу землю оре, святую землю в банку заставляє, Вдовги впадає, як в бездонне море, І поти б'ється, аж остання рація, На нього спаде грунту ліцитація, І поки в найми не пошкандибає, гей, хто на світі кращу долю має, гей, хто на світі кращу долю має, як той, що вірно цісарові служить, в касарні нишком рід свій споминає, зітхає нишком і клене, і тужить, махає гвером, в гліді мешерує, на варті мерзне в шпангах креперує, в ібунках пріє, комісняк снідає, гей, хто на світі кращу долю має». Гей, хто на світі кращу долю має, як той, хто щирим патріотом зветься, податки точно рік за рік складає, шаную власть перед жандармом гнеться, цілуєсь звозним, і хоч дуже бідний, як треба дати, дасть і гріш послідній, а нащо що за що дав, і не питає, гей, хто на світі кращу долю має, гей, хто на світі кращу долю має, як той, що все лише ту науку чує, що тільки бідних Господь Бог карає, що ласка Божий тільки багачує, що чорт усюди чоловіка кусить, а бідний все в покусі впасти мусить, що хлоп-лінюх п'яниця і свиняє, гей, хто на світі кращу долю має.